full patte, full patte. Ja, Jag blev överraskad att den där var så bra då. Alla hösten. Det det ja, för det, så du är tio år efter. <skratt> jag känner ut. Håller du i snöret? Jo, Det är en väldigt stor funktion. Mitt fast den växelsparken i snöen. Vi, Vi ska ligga här och ta nivå. Ja. Hela vägen till Hamster. <skratt> Vad handlar det om? Att släppa taget. <laughs> okay. Jo, jag har släppt taget av snöret. Så kan det bli bättre? Tre vuxna män som gå på nerdmässa <laughs> och lyssnar på Frozen på vägen dit. Ser du stopplarna där bland annat här, du? Ser du stopplarna? Ja. ja. Är det lagom volym? Nej, de toppar ju ibland. Ah, okay mar America continue in slow I think <can't> fail said and now so like don't know you never bother me anyway can you I Ja, yeah, man måste gå igenom den. Det är inte en Om du inte har en process så är det ingenting. Jag så filmen Den här scenen är bara i filmen. De bygger det här slottet. Jag försökte ha att se Frozen. Egentligen. Det är det bästa scenen i hela filmen. Jag ska räcka om du ser den här delen på Youtube. Ja, ja egentligen. Här är den här hon har Jag vet inte vad det är hur ni ser det kommer till det där slåttet, till Lombieggen, slåttet. Välkommen till veckans avsnitt av Nerdcast! Mapp. Har vi börjat spela in? Mapp. Ja, spelat in ja. i fyra minuter. Bra, du fått med hela Ja, Jag är uh -huh. ja. <hör> det. <hör> kan <hör> kan klippa klickas <på hör> Ja. Veckans Velkommen avsnitt. Jag och... är till min bil. Vi Men... ligger just nu 120 km timmen på väg mot Halmstad En stad i Sverige. Öppna jag nu, <laughs> Ja, exakt Och <Bark> du kör <laughs> um, Vad har vi på Hamsta? Stad vid vattnet Ja Västkust Hamsta känns som en sån där Ja, det var det jag inte ville komma in på För det kändes så jävla oh, Vad heter det? Vi har ju uh, Stereotypt Bengt Johansson Just det, ja, handbarns ja, uh... Gurkburk Gurkburk Ehm Thomas Pettersson just ju komiker och Sveriges bästa komiker Peter Wahlbäck. Ja, just det. jag gräs. Han var den bästa. du? Han äger ett hus i Ljustuga. Peter Wahlbäck. Så, Fan, så, du borde gå och snacka med honom alltså. Så hon och går och klippa gräset med ett par jättestora rasentklipp på. Det är inga det är inga beatslurar där, va? Nej, direkt. Han känns är som en sån som... Han mm. känns som en sån kille som Nej, går Fälter. man fram och... Fälter heter det. Ja, det är märket. Ja, är... var, var det så sån med, med radio i eller? Nej, ja, det vet jag faktiskt inte. Okay. Kolla bönderna som gör så är det beats. Ja, precis. <laughs> beats beatslura. Men eh, han känns som en sån kille man går fram till han. Det kan hända vara fan som helst. Ja, jag var, man blev lite sugen på att konfrontera honom med någonting. Men han kan vara jättesnäll eller så kan han... Ja, ja, han är ganska har han har varit som person. Han har han varit på stationen någon gång? Inte som vi tror men jag tror han har varit en del tidigare. <laughs> han gillar inte det eller? Det nej men han bor ju inte där. Han, ja, han har inte på Han bara klipp på, på gräs. Han har försökt sälja det i typ 3-4 år. Ja, det går lite så där. Ja, men det går tydligen inte och så om, man inte... hyr han ut om man är intresserad av Peter Wahlbergs hus Så kan man säkert kolla om det finns listad någonstans ja. i oh, Ska Ja Ska vi dra igång en vignett? Det gör ja. vi så innan. Vad ska vi göra i Halmstad? Men vad gör man i Halmstad? Jo, det ska jag tala om för er. Är... Vi ska gå på vad heter Utställning Game Watchers. Nam vet inte. Heter det? det Game Watchers? Jo, men de som arrangerar, heter <laughs> Game Watchers var det just det. Game Watchers. För så typ var på folk. Inte för andra som gillar att kolla på spel. Ja, precis. Nej, ja, inga det. spel vi var Monsters. Det är en retrospelsutställning. Det blir lite arcade, antar jag. Arena, ja. Det blir lite kanske Sveriges största arkadhall just nu. Vad sa det, du? Kanske Sveriges största arkadhall just nu. Kanske. Det stod Nej, det stod det. Det kan vara kanske ja, kan man, man vågar inte riktigt öpenliga Nej. att säga Nej, det. Det har ju, ju, ju, juridiska skäl tror är att det är det nördigaste vi har gjort i år? Nej, jag, jag tror att sci-fi-mässan... Ja, jag, jag tänkte säga att sci-fi-mässan i Malmö var nog nördigare. Ja, mm. no, vi var vi... typ... Jo, vissa... Hur många gånger <laughs> ja, du var inte här vi... vi... Ja, då har vi... de varit där med. Jo, då, då var det var du som drog dit oss. Ja, jo, vi var där. Var. Vid arenan. Vi satt, var och en och en vi satt och lyssnade till... Mm. Vi satt och lyssnade till, vad heter han? Vi var på en nöjda konferens med... var det inte med hon? Carrie... Sex and the City, nej Nej, <laughs> <Ja>. men <small> uh, Exorcisten Jo, och sen hon, James Bond-bruden Var där med Nej, jag har ett par igen. Vad mm, heter hon? sen Vad fan hon hette Vad ja, heter liksom. James Bond-bruden Och sen så var han där med Nån uh, it's trap-killen Vad fan heter han ja, uh, Lando Calriss Ja, precis. Ja, det, det var så jävla drygt <laughs> Nej, <laughs> ja, men då var inte jag med Jo, det var det, det. visst Va, Johan, var med mig? Jag kommer ihåg... Eh, var Rebecka var med mig? Ja, precis. Rebecka. Vad det var Johan? Jättelikt. Det var inte Nicky. Nej, jag tror det var Johan. Jag känner inte alls igen det. Jag, såg, jag tror jag har berättat det, men jag såg ju en nörd. I hodet. I hodet då? Ja. var där med sin mamma. Som var ja. lite så här härligt tjock också. Ja, som var lite men härligt. Men så nervös. Han skakade med någon idolbild i handen. Ja. Han skulle få någon antegraf Där var sådana ja. köer till någon av de beskådiska då blir skåd det skådet B skådes det var. Jag tror det var någon saga de ringen men ja okay. Så blev så jävla lycklig när han hade fått en signerad. Han fanboyade. Alltså, fan, Vad gjorde gjort right? han liksom. <laughs> då liksom? Blev, <laughs> du... <laughs> ah, blev du lite därför jag gillar nörden. När du ser på han. Ah visst. Blev du lite glad? Ja, det blev man. Han blev röd liksom. Fan. Han var så flammigt eh tjockt. Vad liksom. <laughs> Fräknig och röd <rödhåriga>, i <laughs> Ja, exakt. Lite åt hela så var väl röd om skin. Och så gick du fram och bara rev sönder den där jävla Det sa någon sånt till si mamma, jag har fått den, jag har fått den. Och inte. fan, och så är att alltså, hans mamma jag torkade bort dressingen från byggmärkan. Ja. Vad är du färdig nu? Ska vi åka hem? alla bussen går om en kvart. Mamma har köpt den så de har fått en sån sån. <laughs> ja. ja. Nej, det var fint. Nej, det är väl bra. Matan hör den. Ja. Det finns väl ingen... Men den är bra. Ja. Nördar och eh, metal fans, det är de mest hängivna Meta World Peace Eller vad vem pratar vi om då? Ja, Som bytte namn till ja. Meta World Peace Ron test. Tror han har lagt av nu And Han gjorde den klassiska, du vet Man sticker till typ Kina och spelar sista året alltså. tjäna äckligt bra med pengar och, ja. Man spelar med World Peace på ringen Ja, ja. Han sa ju det då att om han kunde göra någonting för att hjälpa till med världsfreden så skulle han göra det. det var hans sätt att bidra. ska slappt. Jag vet inte. Slappt. Tryckte upp någon t-shirt Ja, exakt. Det är inte så att, ja, han heter världsfred och jag kan inte ska sluta kriga. om om, om jag skulle köpa någon NBA-tröja Så hade jag gärna köpt jo, den med World Peace Jo, det är en kul cool grej att göra men, Tänk alla de men, när Man bit... tänker vad de har för effekter på det Han försökte åstadkomma så har det nu inte jätte men, men, eh, tänk... bra, han, ja, var han var bra överhuvudtaget Han var ju var bra, stor men NBA. Ju. Kanske inte när han bytte namn Då börjar det bli tre dagarna Vad heter han igen? Ronald Test Men jag eh, alltså han spelade ju Lakers ja. När de var bra Så att säga men eh, eh, När han bytte namn då så sålde de ju säkert En massa nya t shirts ja, Och han har ju säkert procent på det Tror han skänkte de pengarna Eller tror han <gör> Tog pengarna själv De hamnar säkerligen i egen fick Ja <gör> Misstänker jag också Amerikanska idrottsstjärnor Och basketspelare i synnerhet Brukar ju Ja Det är ganska stor andel av basketstjärnorna Som blir utblottade efter karriären sen utblottade. Ja, det finns inga pengar kvar efteråt. Ja, nej, precis. som blow kostar pengar. Oh, det är en dyr livsstil, ja precis. Att vara boss eh, vad börjar vi närmast nu? Hallandsåsen tonar upp sig ja. framför oss. Det är så. Yes. Put den var färdig snart än det projektet själva åsen. Ja, den är färdig, den har färdig. åsen är väl färdig På, men får tusen år. Men, jag tänkte mer på den här järnvägsförbindelsen Hålet ja Hålen ehm, Jo alltså hålet är ju borrat Toban, tu så, så är det 13 30 de håller Lägger räls Ja lägger räls är går också klart Men det är väl el och sånt de gör det nu tror jag okay. ehm, Nej det var De började påbörja Tunnelborrandet 96 90. Eller 97 tror jag sen var skandalen 98. Sen låg det väl ner i... Ja, sen stod det stilla jättelänge. Så. Nu, för ett par år sedan så eh, gjorde de genombrottet. Jag läste om, jag läste om det där. Och Hallandsåsen, eh, Öresundsbron och Citytunneln ja. var tre delprojekt. Och alltihop var ett enda stort projekt. Ja, just det. Och då, för att det skulle förbinda liksom... Västra Sverige kontinenten. med kontinenten. Och då skartade. <laughs> ja precis. Allt ska alltid förbinda Sverige med kontinenten. <laughs> ja. För det händer ju så mycket att du tittar bara på Grekland lite ner vill vi. Ja. Men då, då skulle Halland så som var färdigt först, sen är det Sundsbron. och sen Citytunneln. Men, men... Citytunneln känns ju inte som. Ja men du sparar ganska det, mycket lämpligt. tid För att om du ska jo, ta det över Ta det över Ja, över, ja. Men det känns lite mer internt i Sverige Ja det känns mest som Malmö Känna på det ja, men. Precis. men det var i alla fall samma projekt Och det var också kul där att Hallandsåsen är ju skandalprojekt ja, Medan Öresundsbron är ett av Världens mest bäst planerade projekt Det ja, var ju färdigt typ, Det handlar vi om timmar Ibland stämde det i planeringen liksom. Så kan vi gå. Det här var en andra roadtrip som vi var i USA. <laughs> ett olika kalibre. Förvänt förväntning förväntningarna är ungefär lika höga, lika stora. Vi uh, yeah. hoppas att det går lite fortare än... Vad uh... alltså, ser ni fram emot mest på mässan eller utställningen? Ja, det är att spela gamla rätt. Men... Spela Pacman. För ja. mig just nu det känns det som ställning. att bara hitta dit ett... Det är vi i Båstad kommun. För menar, yes. de stänger om tre timmar så det gäller att vi tar oss dit... <laughs> Vi skulle säga det, jag kanske skulle inleda med det. Vi blev lite sena. Vad hände i morse egentligen? Jag att inte förklara det. Nej. Om vi kör vår morgon parallellt. Jag, jag kan börja med att jag vaknade sent. Blev lite stressad. Typ kvart över tio. <laughs> kvart över tio vaknade jag. Ja. Och bara så här, fuck. Andreas kommer hämta mig om 45 minuter. Skinda mig in i duschen. Eller... <laughs> fixade till med allting Så blev jag färdig typ 5 över Fem över elva Så gick jag ner och ställde mig där Och så stod jag där en kvart typ Och sen fick jag ett sms där det stod jag att bli lite sen Och då gick jag upp igen Ungefär vi vid den här tiden Så var många halvvägs till Helsingborg ja. Antar jag, när gick du upp, sju eller? Jag gick upp i åtta tiden typ jag Åt frukost Läste tidningen som, som den pensionär Jag, jag tänkte såhär, fan vad gammal du är Sen eh, var jag i Klovröd och lämnade ut från mantbagg som skulle till uthyrning Och då var jag Nästan halvvägs till Helsingborg Så då tänkte jag att, ja, alltså nej Nu tidigare. kör jag direkt till Helsingborg ja, men Det helt för, ja, för att du tänkte, Andreas håller tid här. Sen satte jag mig på en kyrkogård I solen På en bänk och man i, i handlederna Och läsa en bok <skratt> Blodet bara rann Men boken var så bra <skratt> <skratt> Hur såg din dag ut då? Eller din morgon? Fin ja? Ja, Jag vaknade för sent Vad är det? Typ fem över elva eller? Ja, men något sånt ja. Var det mitt <skratt> sms eller? Jag har ju liksom vänt på dygnet För att ta semester? Det är någon sån här semesterbord Där man liksom aldrig bär klocka Och aldrig har någonting ihop mm. <går> ja, okay. vad fan du går upp och spelar golf Sju på morgonen och nu kommer du upp till det Men det är viktigt så då, Nej, då kommer du upp till tid <går> Nej men eh, Sen alltså, hade jag fan inga rena kläder det det här. Nej, Så jag. då fick du börja tvätta Ja, vi det, vi luta, sa att när det var sen så misstänkte vi att du skulle skylla på att du hade tvätt i. <laughs> ja, jag sa det. Nej, <laughs> men jag skulle jag luktade på kan... Så vi kan beskriva, just nu har han ett par vita byxor som det står Callaway på på sidan. Han har en piqué -tröja som det också står Callaway på på hela ryggen. Och en solskärm som det står Jannes golfuthyrning på. Och så har han på sig. Och så han handskar på sig, ja. Nej, nu ska Nej. vi inte vara sådana Jag älskade efter, men vi är på grejerna i alla fall ja. yeah. Och du lyckades slavva bort i plånboken också Ja, det glömde jag också Jag vet inte var den är Nej. Som någon hittar den <laughs> ja, exakt. Så kan du mejla in den på Mamcast.gmail.com Man ja. använda ett kondom Och ni är den gamla <laughs> han har det kan bara sprutit. <laughs> han, han har tagit en nål Och stugit hål genom hela paketet Bad joke Har ja, du fortfarande kunde ha i plånboken? Ja, nej Kul om du har har också, det var ett sånt runt märke också Som har ute avtryck Nej, det var några år sedan den, den åkte ut Jag tror jag, tror, jag bara har haft det kanske på Max Någon kväll ja, men när man, var, när man gick på Jag vet inte, på högstadiet Hade man i alla fall Men vadå? Jag, tror, på också. vadå jag hade ju den Jag hade i plånboken när jag var så liten så att jag inte behövde den så att säga. Ja, precis. Var, väl... var du liten eller? Jag älskar att att kan tolka Det på. Nej, den var så jävla liten som man inte behövde. Ja. Sorry. Ja. Ja. Jag hörde inte alls vad ni sa nu jag läste Det känns lite amerikanska söderna. Ja, det gör du. Jag precis förbi ett sånt där vindkraftverk som man brukar ha när man driver vattenpumpar i USA den här gamla western-style låtar. Nu sa vi att vi bara sa oljepumpar och öken också. Remember. En sån det jag förbi i andra faktiskt. Det var förmodligen inte olja den pumpar men samma princip. De här dinosaurierna som står och pickar i precis. Varför bumpar de då? Det var nog vatten antagligen. Jag är alltid irriterad med att de är sykt. Stör för Varför det? jag vet inte. Vi igång en låt här. Yep. Att titta mot vi har inte bestämt om vi ska gå in eller inte. <går> är du imponerad av huset? Eh, faktiskt. Det är mycket större än jag trodde att det var. Men alltså, sen vi kommer in kanske bara är typ en toalett. och en Det är i, men... förmodligen eh, vaktmästarens omklädningsrum som själva utställningen är. Men alla, alla går ju mot något annat. Alltså där det är så... Mot badhuset och skateparken. Det här är badhuset alla ska till. <går> eh, vi går in. Vi återkommer. Det är något som du vinner för första veckan. Och vinnare. Vackra medan, hur känns det då? Jag visste att jag skulle vinna hela tiden. Helst när jag körde ring out. Nu är man genom yogadans, eller vad säger jag, yogainstruktör. Jag ägde Kalifornien. Alltså den här defense som ska ju sådär. Och vilken ring out också. Jag ramlade en halv meter. Det sparkas, eller hur? Ah. Ah, ah, eh, jag tror att jag stannade där i sex gånger. Det är inte har Nej, men, ah, äh, det är inte över. Men nu var du ju allt. Vad <laughs> <Ja, man tycker. laughs> det för din... Nu är det när nu är det Nej Aj, aj, aj, aj Yeah. Uh, då var jag vinnaren, vinnaren. så då blir det final Mellan kryckan och Mange Andreas <laughs> Han gick iväg här <laughs> nu Trodde att han skulle filpa Oh, vem gjorde kommer Kryckan jag kommer. <laughs> det är två väldigt vackra kvinnor Som slåss här nu och då pratar jag inte om figurerna väldigt, Utan pratar om som <laughs> <Andreas laughs> och Magnus <laughs> K.O. Några jag, jag gjorde ändå och Det är ändå din... Det var ändå din första omgång Okej nu kör vi igen Andra omgången igång Tryckan inleder stark. Men... <laughs> Mange tar ledningen. Ja, fast igen fastnar okay. det... oh, tryckan oh, missar den här Tryckan leder stort Jag har kommit fram ett butch Mange tar bra. igen Det är jämnt, väldigt jämnt Tog det Mange vänder den, nej, det är väldigt jämnt. Åh, oh, kricka gör K-O, motherfucker. Jag kände, jag kände, jag kände, det jag Okej, okay, det är inte slut än, det är avgörande ronden. Kricka ledningen. kommer igen, oh, det är väldigt jämnt. 10 sekunder kvar Mangel är det stort Fäga Åh oh, <laughs> Jag är en gej yeah, okay. Oj oj, oj. Mangel du är sämst Grattis det går ifrån här. Nu vi är tillbaka med Sonic gånger två. Vi har Magnus som spelar Sonic the Hedgehog 2. Och vi har Krickan som då. spelar Sonic the Hedgehog. Jag med Mange är redan på bossen och Mange är redan <laughs> död. Mange börjar om och så kollar vi vad Andreas gör. Andreas gick tillbaka till intrott, han ville se den igen. Och nu börjar det om. Du har inte spelat den, du tittade bara på... Du trodde att du spelade. Och Mange är på... Bossen. bossen här igen. Ni är framme för att lyssna till. Man är död på igen. Och där var det game over för Magnus. Hur många smälla fick du in? 0. Noll. Noll smälla. <fart> det du skit på Det smällar man får ta sig Magnus och det är helt riktigt. Tillbaka hos Andreas originalet som vi hade kan honom Det går riktigt bra det du. du har sju ringar. Nej, det går bara det igen. Ja, hundra så får du inte mitt liv. Detta var det första tv-spelet ja. jag ägde. För att det följde med när jag fick min första Sega, Genesis. Det är rätt bra för något, tycker jag. Ja, jag är imponerad. Det är en ja. checkpoint. Ja. Klassisk musik, vet du. Ja, vi lyssnar till den. Jag har trött fel nu. Ja, Magnus. Du sitter ner och trycker på hoppknappen. Du ska nu ta den där. Ja, du skjuter de ingen och du behöver inte dem. Nej, fan. Stanna och sen så tryck neråt. Ja, stanna där, tryck neråt. Och så där måste jag säga för Magnus. Han börjar ju checka pointing. Ehm, håll du upp det Vi går över till Andreas igen. 80 ringa. nu. 80, 90 Nu Kommer ju göra svar. Kommer ju göra det. Tja, missar du också. Jag här kan inte ta. Hur känns det? första banan. Ja, exakt. Nu ringa, det är bra. Är det Max? Det känns bra. Nej, det är inte Max men. Det är tre. Det är ett jävla får ett extra liv. Hur känns det efter första banan? Det ja, du är, spe oh, det är den specialbanan. Akta så. ramlar inte ner där, nej. Det var, här. Det var det som det är. Jag sämsta bonusomgången <laughs> någonsin har ja. sett. Det är ingen större på ettan. Det är då med. Ja, Tails är den coolaste. Ja, just det. Tails. Men du, du kan ju en sån supersnur va? Ja. Det går inte på alls. Hur känns du för första banan? Jag lite efter. Han har alltid varit en liten bitch. Det är en liten efterblivning räv som är full här. Ingen mm. egen vilja har. Nej, usch. Follower. Ja, stalker. Andreas ligger lite före. Han har redan börjat bana två och du har precis börjat bana två bland Hur Känner du konkurrensen mot Magnus här idag? Nej, inte riktigt. Du, du spöjade honom innan i streetfactor min var det inte men det var Netflix som liknande. liknande. copyright skäl <laughs> Ja fan, jag ja, det är inte upp. Här är det något så nostalgiska spelare. Det kryllar inte av dem. Nej, det gör de faktiskt inte. Så är nu 10 minuter över 5 och det börjar bli mindre och mindre folk för banan har gått hem så det är väl bara vis med vi ljudan ljudan som är kvar nu gråter Magnus karaktär här vi vet inte riktigt varför ska man inte trycka på att hoppa? Jo men du får hålla inne så att du kan build up som energy stanna här nu och så du kan inte göra för Everspacken manga där men du kan stå still och sen hålla inne ladda upp ladda upp vad gör du let it go du är grym man ju alltså det här för en jävla konstig kontroll Det är inte originalkontrollen Inte Hur känns det? Ja det känns där. Andreas dominerar igen Hur gick det här till? Någon power fick jag nu Vänta här var det där känns som att du var född till att spela det här spelet Lite så är det nu faktiskt Men Du gör det med en viss Alltså Magnus säkert. spelar spelet men du gör det med typ passion Nej. och en viss gravitas. <laughs> och nu är det boss. Magnus är boss. Bossmange. Bara två. 60 ringar. Magnus suger faktiskt. En kick kan få in. Akta att snart kommer han skjuta iväg den där. Åh, dubbeltäppar honom. <laughs> Ride right in the asshole. Nej. Du måste vänta tills han kommer ut igen. Och du borde nog samla på dig. Nu får du ta det väldigt försiktigt här. För nu är du inga ringar Nej, kvar. Nej, jag vet. Jag ska göra mitt bästa. Magnus har ställa om till en mer defensiv strategi. Sista killen. Han gör det. Yeah. Han gör det. Inga ringar. Pressen ifrån, honom. En hel nation. Vilar på hans axlar. ändå levererar du. Ja. Hur känns det? det? Trött? Ja, jag är helt utmattad. Ni hörde det själva. Uh. Tillbaka till Andreas här. Jag har börjat hoppa över ringarna om en anledning. Ah, blivit... Ja, jag gick på den. Den lätta. Mm. Magnus har befriat en hel nation. Jag har helt andra uppgifter, Magnus, än vad jag Ja, tillbaka till... Och... Han, men, på han, en han går på det en tredje eller andra gång. Magnus har kommit till någon futuristisk bana. Alltså det här spelet som Magnus spelar tvåan det har jag spelat så jävla många gånger. Kommit kan till... du vara den Ja ja. S sista bossen har jag kommit till men den är svår. Helt med tanke på att inte gick att spara. ja. <laughs> Lander, ja. Oj, oj, oj, Andreas. Ingen, ingen vet. Det är som jag säger, det här flytet, eller flytet, professionalismen. <laughs> oh, ja, men han vet vad alla så här hiding faces Han bara glider på något sätt. Men du har inte mött någon boss sen, va? Och nu är det bostags. Det, det. det är bostags. Svetten bara rinner från Andreas. Nu är det. Åh oh, shit. Nu ska jag göra honom Uppifrån. Så jag aktade för den där bollen. Det här är allt han gör Ja, bossen har nu hängt, under, hängt ut en enorm punkkula, yeah. så han får säkert slå Andreas med. Väldigt mm. Andreas, det går mm. rätt bra. Du har bara tre ringar kvar. Det är Nu börjar Andreas bli kaxig. Jag har nollringar. Men du ska nog ta den där ringen där, ja. Ja, oh, han gör det. gör det. Han gör det. En ring. Många hade nollringar kvar när mm. han fixade sin boss. <laughs> en ring, en ring bättre än Magnus, nej, jag hur känns det? Det var jättebra nej, nej. Och nu blir frihetsknappen klar nu. Han gör det. Lyssna på det ljudet. Ljudet av Victor. 69 kaniner befriade, du känns det? Mm, nu gör de det känns bra. Känns Ger du bra. upp nu eller? Det är mitt kall i livet. Ger du upp nu? Ja, vill du spela eller? Nej, jag dokumenterar bara vad som händer. För Magnus, ja, jag är jag Magnus äger jag är Magnus ger upp Det var allt från Sonic Watch 2015 Vi återkommer <skratt> Vad du, Magnus? Dun, dun, dun. Det är Magnus? det här än så länge Det var sådär, tycker jag. Ja, lite roligt. ska besöka Andreas här nu. Andreas valde oss alltså att spela Miss Pacman istället för Pacman. Säger det någonting om din sexualitet? Det här är en liten vans Du spelar scramble. Ja. Det handlar om att man ska fixa scramble eggs. Exakt. Släpper bomber. du får inte. Jag måste ha där nere. Läker du såhär med fjolmätare? Ja, fjolmätaren går kom, Nu kommer jag att krasa på fjol. Varför har vi tagit fjolen? Här kras inne i fjol fjolet. tanken. Men lite ja, bakan alltså... så ska man skjuta ner fjol Och de här skeppen som man får lyfta då? Ja, det är mina förändring. Men har fjol där. Där fick jag fjol på. Ja, ja, så, det alltså, det så det, right? alltså där. Alltså, det ändå... Vad tycker du om spelet? Så långt? Okej. Okay. Well, okay. Jag får Magnus spelar mm. något annat som sägra borta innan så att. Ja, det var eh, Defender. Vad är spelar det? Så vi igen? När du lever. Missel Command. Kul. Jaha, nu fattar jag. Det är först nu jag förstår vad man gör. Alltså ja, Atari spel. Det är jävligt nätet. Tidigt, tidigt eh, 1980 tal nu. Ja, det är det säkert. vad är blir jag temptas. Och också Atari kolla kolla Kommer de här äh, ett, ett, ett leptiska... Ja, exactly. äh, Mangel lite imponerad av grafiken <tryck> <tryck> för att, för att, <tryck> Jag gillar dock att den här grafiken ovanför som beskriver vad det är för spel mm. säljer spelet lite för bra för ja, vad det egentligen är. Faktiskt. Egentligen hela den här kardlådan är ju rätt maffig. Är det är sjukt Det här var så mycket, mycket större än vad som krävs. Eller massiva skärmar... Eller ligger i den där? Det är fokus här, vi får inte dialog. Nej, men det är Gamers. Det är Gamers. Och, och så får man att här. Gamers i Halmstad. I, I alla Och i Halmstad. Det är nästa banan här. Lange på bana två. Jag vet inte vad du håller hus. Ah, ja. oh, shit! Jag får, jag får det är en sköna ljud i alla fall. I det. Så Okej, en bas Jag har bara en bas kvar, jag bara en bas kvar. En bas bar. kvar! En kvar. Va, vad säger du, en bedömning? Ah, det här gick inte, andra barnen gick inte alls bra. Spelet är fan skitkul. Nu ska du ska spela när jag misslyckas. Nä, jag tror att Atari 1980 är detta fan Det var faktiskt jävligt roligt bästa arcade hittills, men det var faktiskt det du basen, eller vem är du? Basen. Jag är de här nere, mm. och sen så har jag tre baser som alla är ute nu. Så är tre knappar, så från jag här får du skjuta från det här med alla baser och utslagande. Så nu tar jag över här. Den här var väldigt tung att flytta, och nu är det din tur. Jävlar, jag Tryck inte på alla samtidigt. Du har... Ja, alla missiler, är slut. Ja, vi får börja. om. Alfa, delta och omega. Ja, så det är alfa, delta och omega basen. Nej, det står där. Ja. Så trycker du på one player start. Play one. Och så börjar du sikta och skjuta Tänker du mitten basen är. Fast du är nu du tänker du måste passa in, du får inte skjuta så högt där du siktar där kommer det sprängas. Aha. Men okej okay då. Andreas sög på det. Här. Han ja, är treåring. Alltså åring Mitt bästa. Typ det är det Manga. Manga har också hittat Space Invaders, mm. en gammal klassiker. Det är riktigt även tekniken. Lämnar en jag ja. det här så länge Jag Det hade gillat de gånger man mm. stegen man Det är som Beach. Chocka ja, men Det är kul Nej, att han sabba är. de andra men inte den han hoppar på. Nej, det var lite nu. <coughs> Då ni nyfiken på hur högt jag kan komma. Det här skönt att De har jag gjort. Klugor. Missmukar inte den längre då. inte klättrat utan. Det hade du tvivit i. Då Hur känns det? Barn, eller är det den? Nej, det är samma barn. Vi springer bort och kollar vad man gör. Ja. Lite långt jävla intro här nu. Space Invaders Mange. Åh, oh, det är tre d ju. nästan på. Det är nästan bättre att titta här nu. <skratt> Nej. Det här droger. Du, testa missälkommen sen. Ja. kommentera kommenterar vad du gör, Mange. Är <laughs> den igång, eller? Jag ah. äh, misslyckades. Det sked sig. Jag Tack, är, oh, är knapparna till? På, är knapparna till? på Packman egentligen? Jag en Med den knappen, då? Jag gör inte start. Vad sa du, vad är pac Nej, naja, nej, jag vet vad Pac-Man han kommer åt den. Jag trodde det skulle vara Så, det extra nu. att äta, Pac-Man. får ju någon att drinka, kan du? Det är lite mer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 <skratt> <skratt> det är det just Ja. Håll. Oj, inte alls samma känsla som jag hade. Okej, okay, nu, Skit i att jaga dem. Magnus De är 200. Okej, okay, fyra. kanske Sveriges största arcadehall. Ja, var um, butik. Uh... är det här den största arcadehallen? Ja, kanske. <laughs> Helt ärligt. Du, du borde testa Misselkom Jag tyckte uh, det var det absolut bästa hittills. Ja, nästan Det är inte knapparna heller Nej, du vet hur det funkar här nu. Alfa basen. Och megabasen. Så ta tre baser. Mm. Och gör inte kryckan tryck på alla samtidigt. För du har inte många missiler som helst. Mm. Okay. Alltså... Det här bowlingklotet är fan nice alltså. Oh, Mange är natural. Alltså riktig natural. Klarar första banan i frågan. Och han missar den. Oh, den kommer vi jobba han ger upp den. <laughs> Och första basen är ute. Alla baser är ute. En bas kvar. Han ah, klarade ändå men det är ingen succé. Den här är inte direkt. Okej. Okay. Okej, okay, du kör kryckan-varianten. Nej, nu skärpte du dig lite. Äh, du hade bara min mm. mm. mm. kvar där, och sen så, var det kvar. Mm. så gick det med det. Yeah. Det var det. Jag ska spela det. Kom igen. Bovla. Ja, det ser bra ut. Du får alla pengar. Jag var alla på ja. uh, Nej, <laughs> inte jag. jag, vet jag, vet jag vet. Ja, första barnen. Ja, men det ja, är klart barnen. Första, banan. <laughs> första ja, banan Det brukar man göra. Jag tror du är klar alla spel. Fan första också. banan är väl början. Var ganska enkel <laughs> <laughs> eller, alltså, eller? Men jag, nej, men det är bara för, det jag, jag Det var bra. Tack. Beste. Tack. Detta. De här är, här jag tyckte detta var rätt så. Mm. Kult. Jag det man. Tempest. Du trycker en player där på den knappen va? Och sen så trycker du på, på den. Sen styr du den och så skulle du skjuta dem där. Okej? Kör! Kör! Kör! Kör, för Kör för ja, det nu där, modern kontroll från en gammal. Ja, det är ganska fun. bra. Där. Det är Super Zapper, sen har de vanlig fire där. Jag vet inte vad skillnad är, men där är skillnad. En jävla skillnad. Öre. Så. Hur det går igen. Det, det ja. ja. Perfect game. Det var nu slut på super sappers. Det var bara vanliga, vanliga... fires. Snyggt, du klarade första vanan. Nej, ja, det Nu är det på två. 2 tjusigt. Det ser bra Ah, uh, sin. Hallet, hallet. Det klarar annan var Level three. Du, Matan som... Nej. Vad har du en super En <laughs> Jag vet. Jag ska vända hur många Ja, det är här Hur går det att få missa Command in i bana, Commander in chief, Marcus Föderberg Det är jävligt svårt ska jag ta det. Det jag Ut ner flygplanet Snyggt, femte banan Bra Marcus, bra Han spelat bra. elevator action Jag Jag har till. <laughs> nu <Tänkt detta till. laughs> sitter <laughs> Ja, men det ingår ju, tycker jag. Ja. ja men... Vad har varit bäst idag, då? Nej, jag tycker Pac-Man är bra. Mm. Det hängde rätt mycket på hur spakarna... <skratt> vilken respons man fick från spaken. Mm. Tycker jag. Det var någon spak som inte gav mig någon respons. <skratt> överhuvudtaget. Jag måste också tillägga att jag förstörde två spel. Indiespel. Mm. Först förstörde jag ett indiespel. Men indispelen är ju... Kända för att ha sjukt mycket för att man Ja men det var inte till... Det var inte deras fel det var så att Jag tyckte att det var rätt dålig grafik Och så var det 600 gånger 400 upplösning Så jag krävade på upp till 1024 Och så stod 268. att skärmen inte supportade det Och sen så gick det att göra någonting Ja, mm. Nej, men det är sånt som ändå Det kan, den man på kan hända den bästa Sen så spelar jag Missile Command arcade spel som var riktigt roligt faktiskt. Men sen så slutade den där jävla bolligklotet. Man snurrar när man funkar. Vad hette det jag spelar hela tiden? Uh, På slutet ihåg. där. Ja precis. Det är som fjolspelet. Fjol Nej det heter or. typ Scrambler. Ja Scrambler heter scrambler. Ja, Scrambler. Och mm, uh, kör vi förbi Perssons Tuna det är också här i Halmstad Halmstons tunaskinkel Det är också här i Halmstad som ja, de tillverkar en så, så kallad Lönnebergaskinkel Det är det Det ja. var ja. falskt Se, golf, golf. Mm. Hallå? Det här kommenterade Eller, inte på vägen i Är det, så är det någon det? anledning till att du skaffat en golf Förresten ja, Jag har inte inga ihop med Ja. Nej Det var en bra bil ja, <laughs> eh, missil, Missilkommand gillade jag det var nog de det bästa spelet idag. Jag tycker överlag jag måste jag säga att jag, det, det var någonstans överförväntat. Ja, det var det faktiskt. Ja. var det kanske ändå lite gläst med spelet. De hade inte... Han förväntade mig mer innehåll även om det var ett snyggt utställ. De hade de hade Pac-Man och Donkey Kong och Space Invaders som är de mest retro... Säga, mest klassiska spelen. Det visst, var de väl kanske. plus, men sen så hade de ju missat, de har missat av de här... hela vår era, så kan jag tycka. Nästan. Alltså 80 90 Ja, precis. I början av 2000-talet. Det var inte ett enda Commodore 64-spel. Till Nej. exempel, det var ju inte mycket Nintendo eller Sega eller Playstation 1-spel. Nej. Jag, jag känner lite så också, om de väl har släpat dit några Sega- Spelkonsolerna konsolerna sega spel. <laughs> ja, man har släppat i två Sega-konsoler Måste man verkligen köra Sonic 1 och Sonic 2 i dem då? Ja, nej. nej, men det är det jag menar. Det är mycket de missade där. De är jo, det så det var, jag var liksom inte. Jo, ni Bubble Bubbles och Mega Man och väldigt mycket av det som du var med. Great Diana Sisters som är i och för sig en total av off av Super Mario, fast kommer du ha 64 i Sverige. <laughs> Great Diana Sisters. Mm. Ja. Det, d, d. Det, alltså, det men uh, överlag så måste jag säga bra. att det var ändå bättre än uh, förväntat. Ja, ja det har varit kul. att den här eh, runt eller vad var det? Nej, uh, den skulle vara här... Uh, eller Game Masters reser runt. Men uh, de skulle vara i Halmstad hela sommaren. Okay. Så nästa år är det förmodligen någon annanstans. Att, men jag måste ändå, ändå säga att... Uh, Kanske den största arcade var lite väl övriga. Den var ju säkert störst i ytan, men det var inte så trångt mellan spelen, så... Det var tolv stycken. Mm. Jo, men, nej, men det var, de räknar väl hela utställningen? Mm. okej. Okay. Jag trodde du menade arcade-delen. Ja. Nej, okej okay då. Det är en liten äh, detalj Jag göra märke till i slutet också. Där kom en annan nörd som också jobbade. När jag skulle köpa den här äh, printade ja, du köpte träbiten. Ja, printade träbiten. Ja. Så var det en nörd som skulle hjälpa till att packa in den. Gick det? men han la den, la den på disken från ena sidan så skulle han ta sig runt. Och jag hade liksom ingen board jag redan stått och vänta till 5 minuter. Så de här tio meterna sprang han allt. Var... Du ser så jävla mördigt ut och springa. Ja förstås. Ja men det är svalt. Han gick väl inte in så. Det är inte det som nördar, skiljer nördarna och nödarna väl att de springer. Jag de går nej, in för Ja exakt. De men det var också sådär. jag tror det var en ganska stor moment. Jag tror det var en ganska stort moment för att för att uh, Magnus köpte den här tavlan det var som att de plockade ner den heliga graven precis, väggen. de var fem pers som hjälpte sig åt att sälja helt <laughs> till. Det är ganska svårt så i är den. Ja, kan Nej, det var succé. Ja. Det var cool, det är Super Mario utiv på den. Ja, jag är väldigt nöjd. Men i övrigt, nu när jag ja. tänker på det, jag kommer knappt ihåg vilka spel vi var pillade på förutom de här sista arcade-grejerna vi höll på med. Det var en massa spel som jag inte kände igen Monkey Island 2 och, uh, Ja just det Körde ja, både Sonic 1 2 Sim City 2000 Det var nog den, det spelet som framkallade mest Nostalgi för det, ja. det har jag Lagt så jävla många timmar Men det är ett sånt spel som är, det är inte är Att stå och börja lyra inne på en mässa Men Du skulle haft med sådana spel ja. Och musiken i det är också helt fantastiskt Lite ja, det... midi jazz liksom. Jag ja. saknar ju Mario ser fan vad jag hatar de här uppdaterade 3D-versionerna av Mario. Ja är så alltså, uppe alla alltså Mario 64 har, av dem. Det känns ja. som ett nån halttagit min barn då. Men de var ju inte coola liksom. Det var ju ett... inte... det var, ja, men det var liksom bara tekniken som var imponerande men spelet ja, och sig var ju ganska kass. Ja. Om man jämför med de är Inte det ganska typiskt Nintendo annars. Eh i alla fall senare år liksom många ja precis de försöker vara bombdyktande 60 minuter framåt så är det bara så här, men vet du vad jag saknade? Nu när ändå, man kunde köpa lite skit utanför. Är ja. inte ett, till ett ypperligt tillfälle att sälja spel? Jo. jo. Och webbhallen var där men de sålde ju bara skit. Men jag köpte skiten. Ja du köpte skiten. Men, <skratt> men, men uh... När man går på en spelmässa jag jag så tänker man ändå. <skratt> och så trodde vi att de sålde spel. så var det en jävla tvål. Ja just. Och som sagt var nördar. Vem tvättar sig? Nördar. Nerder. Nerder. Jag ja, har speciellt svår. Så bara, ah, vad ska Så jag köpta? Smett. Ska, du... luktar, smänt, ska man... jag ta <laughs> <laughs> Mega Menthålan eller Super Mario 3. Alltså nördgumman, fan i mig går. Man har ju vissa nördagivor. Ja. Men det är det här gymna. Nördet har man kan Nej. Nej. det var en lång summering Ja, Om det, vad, vad tycker vi Arin har? Betyg? Hela denna dag då. till utflykt? Ja. Då ska vi käka lite i... Uh, Maten i Helsingborg var fruktansvärt dåligt. Lumpen i Helsingborg var alltså, ja, dåligt. Vi kan, dåligt. Ett Så vi kan vi ta avslutningen från. där till och med. Ja, vi ja. återkommer i Helsingborg. Kanske för att börja stället. Mamma. Oh, nu står vi här, fryser på en parkering i ja, Helsingborg. Det är nu! Kärnan i en fond bakom oss. Blickar ut över sundet. Vad ser du Sundets rare. pärla, Mäla, Helsingborg. Mellan lite grenar. Ja. Ehm, Man ser sundet en, i grenen. en, en i trappan. Ja. <laughs> Så vi alla skrattar mycket gott över. Vem var det som kom på det skämtet? Vem var egentligen? Jag tror vi spånade ja, Vi spånade fram det. Ja. Ja, det var ett bra skämt, synd ja, om vi fick höra det. Mm. Ja. Det var roligt när man var där. Precis. Ja. ja. Vi har Men, Tack för idag Ja. Det Tack för idag, det var en tredje dag. Ja. Det var fantastiskt trevligt mm. att ni ville följa med <laughs> på den resan. Denna, resa. ja, på på denna, denna, resa. resa. denna retroresa. Nörd, nörd retroresa. Ja, nej vi står väl egentligen här. Nu åker alla hem. Vi glömde stänga. Eller, ni detta. hör ljudet om. Vi glömde spela in avslutningen ah, här på restaurangen. Så nu står vi vid parkeringen och sen så nu åker alla hem till sitt och så ses vi här nästa år igen. Ja. Ha samma, det bra. samma tid. Det, det. Är, samma är nästa gång alla vi är på sam, <laughs> samlad plats. Mår du du tar någon låt för detta? Ja, vi, Låten som så, kommer nu det är Magnus favoritlåt. <coughs> alla kategorier. Tack ja. så mycket, vi ses nästa vecka. Ljudet nu, nu är av en kram. Ja, exakt. Så en stor bamsekram. Yeah. Så <laughs> mm. <sniffs> mm.